פרק י"ט ויהי כשמוע המלך חזקיהו, ויקרא את בגדיו, ויתכס בשק, ויבוא בית אדוני. וישלח את אליקים אשר על הבית, ושבנה הסופר, ואת זקני הכהנים מתכסים בשקים אל ישעיהו הנביא בן אמוץ. ויאמרו אליו, כה אמר חזקיהו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 וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה, כי שמע כי נשא מלחיש. וישמע אל תירהקה מלך כוש לאמור, הנה יצא להילחם איתך. וישו וישלח מלאכים אל חזקיהו לאמור, כה תמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמור, אל ישיעך אלוהיך. אשר אתה בוטח בו לאמור, לא תינתן לירושלים ביד מלך אשור. הנה, אתה שמעת, את אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות להחרימם, ואתה תינצל? היצילו אותם, אלוהי הגויים, אשר שיחתו אבותי, את גוזן ואת חרן, ורצף ובני עדן, אשר ביטלסר? היו מלך חמת, ומלך ערפד, ומלך לעיר ספרביים, הי נע ועיבה. וייקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים, ויקראם, ויעל בית אדוני, ויפרסהו חזקיהו לפני אדוני. ויתפלל לחזקיהו לפני אדוני, ויאמר, אדוני אלוהי ישראל, יושב הקרובים, אתה הוא האלוהים לבדך.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 כי אם מעשה ידי אדם, עץ ואבן, ויאבדום. ועתה, אדוני אלוהינו, הושיענו נא מידו, וידעו כל ממלכות הארץ, כי אתה, אדוני אלוהים, לבדיך. וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר התפללת אלי, אל סנחריב, מלך אשור, שמעתי.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 אדוני, ותאמר, ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון, ואכרות קומת ארזיו מבחור בראשיו, ואבוה מלון קצו, יער כרמילו. אני קרתי ושתיתי מים זרים, ואחריב בכף פעמי קול יאורי מצור. הלא שמעת למרחוק אותה עשיתי, למי מקדם וי צרתיה, עתה הבתיה, ותחי להשות גלים נצים ערים בצורות. ויושביהן קצרי יד חטו ויבושו. היו עשב שדה וירק דשא, חציר גגות, ושדיפה לפני כמה. בשבטך וצאתך ובואך ידעתי, ועת התרגזך אליי. יען התרגזך אליי, ושאננך עלה ואוזניי. ושמתי חכי באפיך, ומתגי בשפתך, בהשיבותיך בדרך אשר באת בה. בא. וזה לך האות: אכול השנה ספיח, ובשנה השנית סחיש, ובשנה השלישית זירעו וקיצרו וניטעו חרמים, ואכלו פיר ים. ויספה פליטת בית יהודה הנשארה שורש למטה.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 וישוב סנחיריב מלך אשור, וישב בננבה. והיהו משתחווה בית נשרוך אלוהיו, ועד רמלך ושרעצר בניו הכוהו בחרב, בהם מה נמלטו ארץ ארארת, וימלוך אסר החדון בנו תחתיו.